Evo nas, dragi poštovani, koji pratite naš profil redovno, nalazimo se e, na jednoj uzvišici iznad Beječa, tačnije na brdu Kalenberg Dokle dok su došle osmanlije, tokom osvajanja dakle, osmanskog carstva, e, da tako kažemo, kao što se vidi u pozadini, malo je nedostajelo pa da se spuste i do Beča, ali evo, pošnjaci su danas i u Beču i mimo Beča, sa nama je profesor doktor. Kurdić koji je ovaj vikend i danas dan uoči Mubarak Ramazana provodio ovdje i vršio promociju Muslimove zbirke i održao nekoliko predavanja, dakle u mnogim našim džematima, pa evo da ga zamolimo, da da ga zamolimo da nam jednu dakle predramazansku poruku uh, uputi sa ovoga mjesta dok su došli Osmanlije I da nam, dakle, dane nekoga nasihata kako da se ponašamo ovom barak mjesecu Ramazanu koji će biti jako dugačak, to jest njegovi dan će biti dugački i vrući za postati. Profesore, bujiru. Bismillah, salallahu wa sviđu, možemo kazati sa ovog i samo ove doko su smalije došle i umal nisu osvojile već. Evo, mi možemo kazati da sa Ramazanom i osvajamo daleko veće destinacije nego što je bijeći brojna druga mjesta i destinacije lokacije u svijetu, upozaholjujući našem duhovnom uzdanju koje činimo za Mubarak Ramazan. Moja poruka svima ljudima u svijetu da dođemo do tih zaliki visina, neslučajni visina, do džemljskih i rajskih terivoja, to možemo učiniti zajedno sa jel tako našim postom, našim zikrom, našim učenjem Kur'ana. I moja preporuka naravno da prevaziđemo i ono da oko su nekada osmalije stigli da mi možemo svojim radom ponašanjem, djelovanjem, lijepim i bavim, postići to daleko više u Ramazanu. Evo prilike da to i ostvarimo, da doživimo takav jedan usponi, prosperitet i progres kao što nije niko uradio. To jedino mogu, dakle, vjernici uvijeme uvaret mjese Ramazana. Zato svima čestitam, dolazeći Ramazan i očekujemo da ćemo biti u njemu daleko plemenitiji, bolji i drždiviji i da ćemo ga iskoristiti u najbolje mogućem, jel tako, onaj tonu. Doktore, hvala vam na ovim savjetima i mi vama također želimo sve najbolje, ako Bog da, da što više džemata obiđete tokom Ramazana i da se što više muslimove zbirke, ako Bog da e, uh, prostrani po, po našim džematima širom Bosne i Bošnjačke dijaspore. Evo, zahvaljujemo ovim našim ljudima ovdje. Dijaspori posebno u Beču, našim ishendi koji je puno toga organizirao i nadamo se da ćemo vidimo opet uskoro inshallah. Inshallah. Evo mi ćemo prijeći jedan dakle vamo pogled na Već, Odakle se uh, može doista vidjeti Kao, oni odle drugo osim iz aviona može samo bolje jeste da je se neki crni oblak nadvio nad glavni grad Austrije ali omićemo mi preć ovako malo jednom slikom panoranskom da oni koji nikad nisu bili u Beču, a i oni koji su Beča nisu došli na ovo mjesto vide ovako Beč iz jednog kadra kako on izgleda zato oni koji su Beču neka dođu na ovo mjesto ako su osmanliji mogle doći iz Carigrada, današnjeg Istanbula do ovdje, možemo valjda i mi bošnjaci koji boravimo i živimo u Beječu a i koji posjećemo Beječ, da dođemo na ovo mjesto i da se divimo ovim ljepotama tamo neđe u pozadim na lijevoj strani e, ovdje gdje dakle, se vidi Dunav e, se, dakle ovaj, nalazi i džamija sa munarom, jedina džamija sa u Beječu, islamski kulturni centar gdje će ove godine, kao i svake dosad, zakonat teravih namaz, 20 rakijata, kao i mnogim drugim našim bošnjačkim džamatima. Eto uoči Mubarak, mjeseca Ramazana za 1437. Hidžinsku godinu. I ja vam svima želim sve najbolje, da Allah u Kabuli sva dobra djela, primi inšala naše sadake, iftare, zakijate, vitre, naš post učenje Kur'ana, I sve ono što bi i svaki musliman trebovao u barak mjestu, mjestu da uradi. Još jednom Ramaza Sharif Mubarak Olsun sa mjesta odakle se najbolje vidi peć. Hvala što pratite kanal. Hvala